Goizberri saionen gomita dugula Antion Krutsari, baigurierra historioa erakaslea eta gomitatu dugu edo egin dugu no gomita lotua da, haste hondakuntan bastidan gertatuko denari mugarri baten uh, pausatzea, bastida ere lotzen baita uh, Nafarroaren historioari eta uh, Nafarroa bizi elkartea Nafarroa bizi milabostion eta hamabi, bimila eta hamabi dela horren antolatzeile, elkartearen lanak eta sedeak haipatu da oski guzu. Aintzineko minutetan, Antion horretaraziz garrusen ere eh, gixabereko mugari bat pausatu izan zela. Horten Antion, zer izan da bastidaren uh, tokia nafagoaren historioan? Horre de pixkat uh, haipatu haintzin bastidaz izan den, basenabaren hainuke haipatu hola, nola... Uh, nola izan den lugalde hori uh, Nafarroko erresumari lotua Onda prozesu biziki luze bat Nafarroko erregiek abiatu zutena Hameka garen mendean hasten da Egan nahi du Sancho Andiaren garaian Eta hor dira lotzen eskualde tipi batzu Irunako erresumari gara jartan ez da honu Nafarroko erresumari itzen Meinen Irunia Lehenik aipatua dena da baigorri eskualdea Baigorriko eskualdea mila eta ogoita amairuan Mila urte hala, Baiguriko Ibarra, Aranuri Lotua da Edo bederen seinalatua da Iruñako erresuman izendatzen du baiguriko jauna, baiguriko bizkontea Egon etxauz deitzen dena Ala, eta am, emeki emeki Prozesuru zehortan sartzen dira e, Ibarrak edo Eskualdeak e, Lotzen dira nafaroko egresumari Hama bigerren bendean Beste hiru sartzen dira Hama e, bigerren bendean e, zehark Orzaize garazialdea eta arberu Iru horiek, uh, horiek deslotuak dira lehengo lapurdiko jaurgoari, lapurdiko bizko, bizkonteria aski zabala zen, eta emeki emeki nafartarek jaten dute elur hori, eta lotzen ituzte eh, eskualde txipi horiek nafarroko ere sumari ha bigren mende bukaera orduan e, baiigorri hor zaize, garzi eta arberu lau horiek e, gehi berba iarrioldi armmen daitziek eztasobera ez da jakina noiz sartua diren mena, lotuak dira e, Nafarroko heresumari. Eta toki guztietan aipatuak dira gaztelu errealak erregiak egin dituen e, batzu, gaztelari e, San joan edodo hoibanko gazluak horiek aipatuak dira. Damahiru garren mendean hor prozesu hori bururatzen da, Uh, Oztibarre amikuse sartzen direlarik uh, Nafarroko ere suman Gatazka frango badira Gara jartan, amairu garen mendean Zeren eta Nafarroko errege Naidute urgunago ereman. man Ega naidu arberutik Entzatzen direla hor Lapurdin sartzea ono gehiago Eta badira gatazka biziki Bortitzak uh, Nafartaren eta Lapurtaren artean Nafartarak nahi baitira do, Nafartaren nahi baituta entzinatu Azparnenguruan guruan. Uh, Uh, Lekoine, lekorne alderdi hortan, bada gatazkainitz, Nafartak aintzinatzen baitira. Eta ordoan, uh, amairu garen mende horretan, uh, Nafarroko erregeek erabakitzen dute, arberuko puntia hortan, eraikitzea gaztelu bat. Gaztelu hori, deitzen da, uh, nau pesia da. Oh, Izen da, da, nau pesia da, nau ga berri, espanistron bat zen, naupezia da. Gaztelu hori, uh, arberoko puntian da aran ibaiaren baztegetan. Aran uh, ibaia edo erreka, erreka tipi hori uh, botatzen da aturi uh, ibaian, haurtin. Eta zergatik gaztelu bat hor hori estrategikoa da, nafaroko erregeak nahi baitute lotura bat uh, aturi irekin, ukaiteko lotura bat bai honarekin, eran nahi baitu, ozeanuari atera, edo, atera tze bat ukaiteko, do portu bat izaiteko. Hori zer gatik, ah, mairu garen mendea estapenean, nafartarek galdu baitute, galdu baitituzte eien portugusiak, basituzten portuak, gipuzkoan, basuten uh, donostia, basuten ondarrabi, eta horiek, kastilanuek, gaztelarek, uh, konkistatu dituzte amairu garen mendean. Eta hori galdu ditu horiek, da hortakotz, nafartarak, naforkurriak, harremanetan dira, uh, gaskoinea do akitaniako dukeekin, ukaiteko aterabide bat itxasuan. Itxa eta hor, da mm, pasatzea, uh, hageman horiek e, egin gabe akitainako dukearekin hageman horiek gabe nahi dute segurtatu bide bat ozeanoari, eta hortakot, aran errekatipi hori da lotura, aranetik aturirat, aturritik baionarat, baionatik ozean horat, eta hola dute e, idekitze ide hori ozean hori. Hor da, horren da sortzen hor duan e, gaztelu bat arberuko puntian, eta 1200 eta hamabian, hori da data importantena bastirearen zat, 1200 eta hamabian, lafaroko erregeak, gara jartan da Luis Lehena, frantzian da Louis Amargarena, txenta da ere frantziako errege, erabakitzen du bastida baten sortze hor. Bastira hori deitzen du bastida deklarenza, hau da, basti, la bastidekleranz. On... Hori da, bastidaren sortzeko urtea, mila irueun tamabi. Eta jaz, ospatudute hori, mila, e, bimila tamabian, zazpion urteak. On, baziren basi, urte uren importanta batzu, urte betetze importanta batzu, mila irueun tamabi, sortzea, mila bostion tamabi, bostion urteak. Eta hortakot, jaz, hainit ekitaldi antolatu dituzte bastidan eta, Bastidaren rennizterioan beraz uh, haipartu duzun importanzia hori okanduan jauri gio hori egongo egunean, ez da gehiago ikusten ageri? Ez, uh, gaztel hori uh, desagertu da, eta egun uh, etxe bat bada ordez etxe azkar bat bon, baina, uh, etxe hori da bastidaren puntian eta beste puntian atxe maiten da Elisa Ordan ez da ki jendek zautzen duten bastida, baina Elisatik jausten da, bada karrikan agusi bat eta hor, behedian, atxe Da, arana, e Haranarena e, na du Ereka eta hor e, zen inguru hortan zen gaztelu hori edo etxe tortu hori eraikia izan. Or, e, bastida bat da herri berezi bat edo antolaketa berezi eh? bat,dak bastida izaiteko behar dira neu horri batzu errespetatuak e, errespetatu. E, bastida da frantses ten den ville herri beri bat edo hiri berri battu hiri beri bat eraikitzen. E, Eta Onda, karikan agusi bat, hor, bastidan badira bi, baina uh, bastidan, bastida baten izaiteko bera karikan agusi bat izan, eta gero, etxe guziak karika horren bazteretan eraikiak dira. Hala, egiten du, uh, erri bat, karika bat be balitz uh, bezala. Eta gero, perpendikularikoki edo, ez da gero, eraikiak dira, etxe guzi horiek, Karrikaan agusiri, eta karrikaan agusia da importantena Erdian bada plaza, hor, e, karrika largatzen bat Eta etxeak bi alder dietan. Eta etxe horiek ere, erakusteko e, ortanda ere agertzen e, bastira bat dela Harkupeak dituzdu, harkuak bat dituzte Egan nahi du, azpian egiten zela merkatua Eta mila iru ta bian, ordan ta bastida sortzen delarik, e, Nafarro Korregak bastida sortzen duelarik, emaiten dizkio bastirari foruak. Foruak, itzori biziki importanta da Nafarroan, foruak dira askatasunak. Da dokumentu idatzi bat, Eta dokumentunen bahnean emanak dira eginbide batzu, askatasun batzu, eta ere frankizia batzu. Do. Egan nahi du uh, ardura, uh, zerga batzu, edo tatsa batzu ezituzte pagatuko. Eta goan, milairun tamabian, bastidak ukaiten duri. Hori zergatik jendea jindain. Eta erregen txedea zen gaskoinen jinaraztea. Zergatik gaskoinak merkatariak baitira. Eta ama bigerren mendean nafaruan gaskoin frango sartu dira. Irunian, lizaran, tuteran, zangotzan, ainitz, ainitz eh, kompostelako behilaren eh, garatzearekin, baita ere musulmanoen kontrako errekonkistarekin sartu dira gaskoin guztiorek eta biziarra zidituzte hiriak. Bon, Batzutan eh, tokiko eskualdunekin eh, pataskak sohtaraziz, baina badute egin importantzia egresuma horretan. Eta hon, betetzen du klarentza edo bastida hori. Gaskoinez, egan eh, haidu hiri, eh, merk, merkatu hiri aizanen dela, eta ere gaskoin horiek lotura egiten dute egreski, baionarekin baionan bai famini gaskoin frango baitira merkatuan ari dirinak. Hala, eta hori takot, egun ere eh, bastidan, Kaskoina entzuten alda, familie izen kaskoinak atse maiten dira, eta etxe izenak ere batzu uh, kaskoinak dira. Hora uh, da hiri tipi kaskoin bat nafaruan, eta alaike erakusteko e, hiri horrek edo bastida horrek bat zuela leku berezi bat, deslotzen du erregeak kentzen du argberutik zen. Arberun zen, eta argberutik kentzen du gana du bat autonomia bat. Eta bere foruekin, egan nahi du bere lege bereziaikin Hori da bastidaren historioa Hala, bastidaren historioa hori Ba, bastidan Ukanen duela bere mugagia Gargusek okanduen bezala Eta e, Izarenda, e, iparaldean Beste heririk Ukanen duenik Aizaiten aldira beste, beste ainit, zei eh? gaztelu zaharrak atxe maiten dira, hono? Edo gaztelu zaharen astarnak arrastoak atxe maiten dira, gamarten, istu hitzen, bon, huai, laparrak artiak eta de, ez dira gehiagoagiri ge, ge, ge, ge, ge, ge, bainan gaztelu horiek badira, eh? Eta hor duan, prozesu bat da, nafarroa bizirik maiten duena, eta berba ondoko urtetan izanen dira. Bazen xedea ere donibane garazin, San Juan egun zita dela den lekurtan lehen bazen gaztelu erreal bat, San Juan deitzen zena, hor ere, mugarri baten pausatzea. Bon, mementoan ez takit diren Nafargoa bizilkekoak baan segur gere heldu diren urteetan izenen dira beste olako ekitaldi batzu, ohjoitarazteko izan direla gaztelu inportanta batzu eggientzat baena gure baseenaena. Eta onduko ezeta Baena Nafargoan ondoku mugagia ha ama urren dute. Ala. Euh bonjour il a rien 91 ans. Au bisikishi boli quoi, a mayoris amaita gast gotor le coup importante abat a scanner résistance remanassuna, mila berantago eta hau ginen da, segu gire jende anitzekin uh, buru ilochtan Hala, hongida, behimilesker uh, antian uh, kerritxagia, gita sonurieken manik, behaz, mungarriaren pausatzea larumatuntan, uh, egunaren uh, gitara ua, uh, eguer ditan angelo oskalntua trinketean, oren batian eginen da inaugurazioa estrena, munga uh, estrenan, mungarriaren estrenan arkuen plazan, ahorezko arekina gero, ohorezko arnu biontan eta hiruak eta gitan, erribazkaria, uh, arkuen plazan